שיעור מספר 7. לאן הולכים? היי נירה, מה את עושה הערב? אני הולכת לקולנוע. לקולנוע? וואו, איפה? באוניברסיטה. את באה? בטח, בשמונה? בסדר, בשמונה באוניברסיטה. ביי. לאן אתה הולך? הביתה. אתה לא הולך למסיבה של תמי? לא, אני עייף. ניר ונירה, לאן אתם הולכים? לסרט. בקולנוע צפון? לא, באוניברסיטה. אתם באים? לא, אנחנו הולכים למסיבה של תמי. לאן הוא הולך? ללמוד תורה. לאן אתה הולך? לשיעור עברית. ואתה? לים. לאן אתם הולכים? למסיבה של תמי. גם אני. לאן את הולכת? לבית קפה. לאן הוא הולך? אני לא יודע. הוא הולך לאוניברסיטה, ואני הולכת למשרד. לאן את הולכת? לדינה.